Розумію, тебе не повинно це цікавить. Ти вбив свою дружину і закопав її у лісі. Міліція, думаю, від цієї справи ще не втомилася. Чотири дні лиш минуло, і я можу їм допомогти. Припиніть дурні жарти. До речі, телефон прослуховує міліція. Адель може подзвонити їй... І... З могили, яку ти викопав для неї, падлюко. Слухай, уважно, я можу привезти лягавих до того місця, де ти вбив її. Вони знайдуть бички від твого Честерфілда, сліди, що ти позалишав. А інструменти, за які ти тримався поганими своїми лаписьками, я підкину їм на закуску. Далі будемо дурника клеїти. Кладу трубку, а ти подумай. Алло, алло, алло. Туди твою, алло. Сахно випив третю чарку горівки. І Марина люто вдарила його по руці. Припини бухати, Та й мені спокій. Спокій тобі, спокій. «На!» – від по-человічому сильного ляпаса в нього труснулася голова. «Ах ти, ану, сядь! Сядь і не кричи! Нас добре чути твоїм цікавим сусідам! От сама не заткни пельку, кажу!» Сахно не пам'ятав, як доїхав додому, знав тільки, що якесь шосте почуття стримувало його від того, аби не влаштувати на трасі шалене авторалі. Пам'ятав тільки обличчя Марини, коли він валився до кімнати, «І своє теж пам'ятає у дзеркалі перед покою. Ну, і куди вона могла щезнути?» Сахно таки стишив голос і тепер збоку нагадував ображену дитину, з якою пожартувала старша сестра, заховавши у свою шкільну сумку її улюблену іграшку. Для повноти картини не вистачало ще заплакати. «Торочеш одне, ні щоб подумати». Марина нервово закурила. «Давай все спочатку і не роби тут бабських істерик, нікому вони не цікави». Отже, її не було біля машини. а делі не було там, де Сахно залишив її сплячу, чекати страшної долі. Перше, що він зробив мимого волі, погукав її у лісовій темряві. Здалося, пішла луна. Він злякався власного голосу, присів. Потім, перевівши подих навпочіпки, обповз коло машини. Дійшла черга до найближчих кущів, хоч він і розумів безглуздість своїх пошуків. У бардачку знайшовся ліхтарик, та його промінчик не сягав далеко, і сахно обмежився тим, що боязко пройшов метрів шість уперед, скрикнув, настохнувшись на засохлу колоду, навіть скочив у бік, мов той заєць, і вже більше не шукав. Квапливо сів за кермо і втів із місця, де могла бути похована його дружина. І де навіть лишилася викопана могила. «Я нічого, ні греця не розумію». Його рука простяглася до пляшки, але Марина незграбним, але сильним рухом зіштовхнула її зі столу, і пляшка впала на картатий лінолеум кухонної підлоги. Та не розбилася, покотилася до плити. Горілка витікала, лишаючи за пляшкою 40-градусну цівку. «Дурепа!» – Сахно більше здивувався, ніж розлютився. «О, дурно! Ага, я дурепа, я!» Марина струшувала попіл просто на підлогу. «Куди вона могла подітися? Потім розберемося, але де лопата, якою ти копав могилу? Де скальпель? Де сумка з її речами? Чи закопана яма туди твою? Ти позалишав усе так, як було. Ти перелякався. Ти, мужик, ану заткни писок!» Сахно не чекав від себе такого рику. Не чекала й Марина. Сахнулася, а він притиснув коханку до кухонного столу, вона спробувала боронитися, та його руки міцно стиснули їй за п'ястя. Цигарка випала з пальців Марини, а його руки стискали її все міцніше. Вона навіть не підозрювала, що у цього вайла така звіряча сила. «Пусти!» – вона вже не кричала, просто просилася. пусти боляче. болячи!» «Ні-ні, ти мене вислухаєш, а потім пущу!» «Треба було їхати зі мною, сама не захотіла!» «Пусте! Подивився б я на тебе!» У темному лісі, коли зникає накачана снодійним людина, яку ми з тобою збиралися закопати в землю. А тепер я тебе питаю, чим ти її накачала? І чи накачала ти її взагалі?» В очах Марини майнув переляк. У горлі раптово пересохло, і слова були схожі на хрипкі звуки папуги, якого після тривалих зусиль навчили промовляти щось схоже на людські фрази. «Ти... ти що? Ти... гампула за вікном?» За вікном мампула, міліцев випадково у смітнику, вони б пошукай піди. Сахно випустив її і відсторонився. Марина важко дихала і справді виглядала переляканою. Він раптово зрозумів причину. Щойно він, боронячись від бабських нападок та звинувачень, висловив присвідчить.